Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre é comunitária da Terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. Olá, benvidos e benvidas todas aos informativos semanais da Radio Filispín. A Radio Libre é comunitária da Terra de Trasancos, que emite dos estudios de Ferrol na frecuencia 93.9 da FM. Estes informativos son posíveis grazas da colaboración das persoas e coletivos da comarca. Lembramos que este é um espaço aberto a toda a gente. Podes participar da seguinte forma. Enviando a tua notícia, reclamação ou ideia por escrito ou gravado em áudio à direção do correio eletrônico informativosfilispin.com Muito bem, agora arrancamos com o sumário do boletim desta semana. Célia Fernandes fez um chamamento à participação no ciclo de cultura democrática Conta Muti. Com a temática defende a galega, que se realizará o próximo Verlas 21 de fevereiro, às 19 horas e30 minutos, no Centro Cívico de Canido. Esta palestra contará com a presença dos jornalistas Raquel Lema e Alfonso Ermida a Associação Cultural Memória Histórica Democrática informa do vototo institucional de descobrimento da placa de Dominação da Avenida do Mar Rafael Pilhado no próximo Berlas, 21 de fevereiro, às 17 horas e 30 Edu, como desconto da Rádio Raposeira, envia-nos um resumo da roda de imprensa sobre o julgado das detidas do Burger King, ou seja, de outubro de 2024, em Compostela, durante a manifestação de apoio à Palestina. Notícias dialogadas com Lupe e Inácio, que esta vez nos falam sobre a apresentação do livro Memorial em Monumento às Vítimas do Franquismo em Ferrolterra, Eume e Ortegal. Inácio Caraça envia-nos o áudio com a televisão de Pepe Cunha, o bolseiro da plataforma Queremos Galego, lido na ruada em Ferrol no passado sábado 15 de fevereiro. A plataforma Queremos Galego de Narão convida arrubada pela língua marcada para o sábado 22 de fevereiro, às 17 horas e 30 minutos que sai da praça da Gândara, em Naron a agenda cultural. A Sociedade Cultural Madulio organiza um espetáculo musical baseado na obra de Rosalia de Castro, o vindeiro 22 de fevereiro, às 18 horas na Capela do Torrente Ballester. A música está a cargo de Emma López Landenbach, Nélida Santiago Sánchez e Joan Padim. Informa-nos, Joan Padim. Joaquim Henriquez promove a terceira edição do Sertama O Talentinho 2025. Lupe C convida no ao cocido no dia 2 de março. André Pequeno Monstro recomenda a Festa do Intuído organizada pelo Conselho de São Sadorninho, o BRs 28 de fevereiro. No Centro Social Artária, o dia 21 de fevereiro, chega Peter Punk, com o espetáculo com língua própria. Já o dia 22, a partir das 13 horas, há a festa rachada na no Sessão Bermúde do coletivo Pogo das Senhoras. Nesta festa, haverá caldo da glória, a música estará a cargo de atômica DJ e ainda se fará a customização de camisolas. O domingo 23, iremos todas à manifestação pelo galego em Santiago de Compostela. Informa-nos, Silvia Bogo. Defende a galega. Defende a galega. Defende a galega. a galega. O Vindeiro 21 de febreiro ás 7:30 da tarde no Centro Cívico de Canido Defende a galega. Contaremos coa presenza de Alfonso Hermida e Raquel Ema que van nos contar como está a ser a loita dos traballadores e traballadoras do ente público. Rescatemos a Galega, defendamos a Galega, porque sobran os motivos. Volve Conta Motivo. Descubrimento da placa de denominación da Avenida do Mar Rafael Pillado. Por iniciativa das Asociacións Culturais Fucubuxan e Memoria Histórica Democrática a de vítimas galegas do amianto a Gavida e a veciñal de Caranza, o Concello de Ferrol, en pleno e por unanimidade, acordou nomear a venida do mar Rafael Pillado a vía que bordea o barrio de Caranza. Lembrando o seu histórico compromiso sindical, político e social. As asociacións citadas agradeceremos nos compañedes o venres 21 de febreiro ás cinco e media da tarde ao acto institucional de descubrimento da placa de denominación da avenida no costado do Conservatorio de Música de Caranza. Compartiremos as intervencións municipal das asociacións da familia, música, poesía e un entrañable recordo ao noso querido Rafael Pillado. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. Daza nove de fevereiro, roda de prensa, nove de tidas, cero explicacións. Diante dos julgados de Fontiñas en Compostela, damos voz a eras. Hoxe, o grupo de apoio a esdetides, familia, amigues, veciñes da, da cidade, En total, máis de 150 persoas reunímonos ante os sulgados para manifestar o noso desacordo coa violencia policial e o proceso judicial desproporcionados contra estes activistas internacionalistas. Fronte a un contexto de empobrecemento generalizado, os poderes económicos e políticos precisan reforzar o seu rol autoritario. Neste contexto, se enmarca o caso destas nove detencións. Por iso, cando se recrudece a represión a militancia política, que sen decidan abordar este caso de xeito colectivo, é unha referencia para todos nós. É unha referencia de compromiso coas causas sustas, mas tamén é un feito útil para o consunto da loita social na Galiza, xa que activa unha rede de solidariedade que nos nutre de experiencia para abordar casos como a este nun futuro. E o tempo, tamén unha decisión valente que contribuía a abrir un debate social sobre o recorte en curso de dereitos políticos á clase traballadora no consunto dos estados occidentais. Isto non remanta aquí. Só so cinco descompañeres declararon hoxe, pero o proceso continúa coes pues, 4 restantes o día 5 de marzo nestes mesmos sulgados. E aquí estaremos de novo, como hoxe, a partir das 11 da mañá, berrando contra a insustiza e respondendo a este ataque de xeito colectivo. Somos conscientes de que o sistema é parcial caros nosos opresores, máis queremos dicir que en ningún caso cesaremos na nosa loita, nin retrocederemos nos nosos principios, o que sería a súa gran vitoria. Queremos manifestar que fronte a súa tentativa de amedrentarnos mediante represión o apoio mutuo a solidariedade e o internacionalismo de clase seguirán rexindo a nosa acción colectiva, porque sabemos que nos atopamos no lado certo, no lado bo da historia. Hoxe estamos aquí por elus, sabendo que mañá podemos ser nós, que mañá pode ser ti. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. E agora eh, van falar unha das abogadas en nome do equipo de abogades. Eh, si, sí, bo día, nada, simplemente para eh, comentar un pouco o que acontece hoxe, foi a declaración como investigadas das eh, cinco persoas detidas, unha delas por videoconferencia, porque non se atopa residindo na Galiza neste momento, eh, na que, bueno, defenderon a súa inocencia, defenderon que non levaron a cabo ningún tipo de conducta delictiva o día 6 de outubro, senón que estaban participando nunha acción, eh, exercendo un dereito fundamental como o dereito de concentración e que nese momento eh, foron agredidos pola, pola policía. Eh, agora o proceso vai continuar adiante e, bueno, esperamos eh, aos seguintes pasos, pero, pero bueno, basicamente que se negou a súa inocencia e dicir tamén en relación co que comentabas do, da lei Mordaza, que obviamente reprime, pero aquí estamos ademais xa nun paso máis, nunha escala máis que o código penal, ou xa do código penal. Eh, entón, bueno, eh, aí estaremos agora defendendo a súa inocencia Muitas grazas e continuamos Tende o río a tomar, Palestina vencerá Informou para Filispín como Choconto da Radio Raposeira Saúdos e saúde Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? qué che parece o acto que fomos no Ateneo? Pareceme, vamos, emocionante, eh, moi ben, bonito. Eh, era un acto para, realmente para facer unha presentación dun libro. Si, sí, era a presentación do libro de de deste de de Tom Blanco Carballo, inde que con moitas colaboracións, Memorial e Monumento ás vítimas do franquismo en Cerroltera e en Ortega pero para min foi algo máis que a presentación dun libro, sabes? Porque eu non puidera estar na, na inauguración, eh, hai agora un ano, porque estaba enferma, non, non puidera asistir por enfermidade, e ver as fotos, eh, poder estar hoxe no acto que recordaba E ese esa inauguración desse monumento que está en Canido me resultou moi emocionante, porque a ver a verdade fotos me impactaron, ver aos familiares, as familiares con, con as, agarrando as fotos dos seres queridos, facendo ofrenda floral, emocionándose ao ver alí o nome do, da, do familiar ou da familiar asesinada, pois me pousóme, o sea, saltárome as emocións. Si, sí, vamos, eu si sí que estive no, no toese, hai un ano Hai un ano, non vai facer un ano o 24 de febreiro Fai un ano eh, Si sí que estive presente nese acto eh, Si sí que foi emocionante, estaba cheo de xente eh, E hai un monumento, eu penso que é moi digno non? Ali están escritos, eh, figuran os nomes de casi mil persoas represaliadas Asesinadas non? durante o franquismo E, e vamos, se hai un monumento unha escultura de, de patiña que vamos, é moi digna de, do ato en xí non? e bueno, foi precioso ese ato, se si lembro meu a, a chuvia apareceu e tal, pero non desluceu non mesmo quedou bonito así. e as intervencións foram, eh, vamos preciosas, estou moi ben o ato Ah, concretamente falando das intervenciosos no acto, ademais de, de estar presentado por Don Gil, que é o, o actual presidente do Ateneo, pois falou o propio autor, non? Que a min cantou me a cita que fixo en relación ao Senegal, a Há un feito histórico que sucedeu de unha matanza de senegaleses por parte do exército francés e hai tamén unha reivindicación eh, en estes momentos en, en Senegal, unha reivindicación da memoria, non? Porque ese feito se ocultou. E, e bueno, eh, as personas que interviron no acto, además do autor, pois, fixeron esa reivindicación, esa reivindicación tan importante que é eh, a reivindicación da memoria. Pois, eh, Penso que, ainda que non puiden asistir á inauguración do monumento, sí si que souberon transmitir a importancia de todo o traballo que le va feito a Comisión, a Comisión pro Monumento da Memoria Histórica en no barrio de Canido. Ese, todo ese esforzo, todas esas horas de traballo que hoxe, bueno que en aquel acto se reivindicou, pois fan que que realmente na cidade de Ferrol teñamos que estar eh, pues con orgullo, ¿no? mirando ese monumento, sabendo que, que se fixo cando menos algo de xustiza ¿no? a todas esas personas e as súas familias. Sí, está claro. De feito, no acto que sen seno a, no a Teneo, seno, eh, vamos, eh, participou a Xucurras tamén, que foi unha das persoas que estaba nesa comisión, Eh, tamén estuvo pecho o ato o Concelleiro Atual de Cultura e, eh, eh, bueno, eh, non estuvo mal o ato en sí eu penso que houve algúnas intervencións tamén e, eh, eh, bueno, penso que eh, faría falta moito máis tempo para falar de todo isto pero sí que era importante a mellor recalcar a xente de que o próximo LUNS 24 de febreiro, ás sete da tarde, hai unha convocatoria no memorial eh, das vítimas do franquismo de Ferrolterra, no parque a, a Antón, a Antón Varela. De Varela. Pues, é unha segunda oportunidade que teño para poder asistir a un acto ali perto do, do memorial, ao no? redor do, do memorial. Ah, e lembrarte tamén a xente que poden recoller o libro de xeito gratuito ata a final de existencias no na Asociación Ateneo Ferrolán. Sí. Bueno, pois pues vémonos entón o LUNS á sete da tarde no Parque eh, eh, Antón Varela, Tonecho Varela, en Canido, vale? E seguiremos comentando. Comentaremos. Cremos Galego é unha plataforma ampla de centros de colectivos diversos e persoas a título individual en defensa da lingua galega e por unha nova política lingüística. Como voceiro de Cremos Galego na Comarca, grazas pola vosa presenza nesta ruada a prol da manifestación do 23 de febreiro en Compostela, baixo o lema Paremos a Emerxencia Lingüística. Sí, estamos nunha emerxencia lingüística e queremos mudar este rumbo, Queremos galego ben denunciando a situación de emerxencia desde hai anos dando voz a boa parte da cidadanía, como amosou na manifestación masiva pola lingua o pasado 17 de novembro de 2024. Coa que se logrou que do Consello de Europa ou a ONU dirixixen advertencias a Xunta de Galiza, que aparentemente reaccionou e mudou a súa actitude. E temos que decir aparentemente en vista das accións empregadas. O funcionariado non ten que saber galego. A lei de Inteligencia artificial non o inclúe O castelán entra cada vez máis na CRTVG. Non se apoia a oficialidade do galego na Unión Europea, co que sabemos que supón isto a nivel de prestixio. E non se reactiva o plan xeral de normalización lingüística. Ademais, a propia xunta está a elixir persoas encargadas de dirixir un posible cambio, pero exclúe a mesa pola normalización lingüística de calquera negociación, mesa ou charla cara á galería. En vista de experiencias pasadas, en a liña habitual do partido no goberno, un paripé ao que se prestan os medios subvencionados e o medio público secuestrado, a Corporación de Radiotelevisión de Galicia. Se os últimos datos do Instituto Galego de Estadística ou o Consello da Cultura Galega amosan datos alarmantes en canto a diminución constante do coñecemento e o uso da lingua, xa se encarga un medio comprado que contraataque con entisas que non se corresponden coa realidade que vemos día a día na rúa. A rapazada galega é a que peor competencia ten entre as que gozan de linguas cooficiais no Estado español. A lingua propia é un patrimonio a coidar e potenciar, así como o dereito das persoas que deciden vivir nela no seu país dentro do Estado español. A falta de presenza e o descoñecemento do galego son unha lousa coa que vivimos cada día no ensino, a cultura e o lecer, a administración, os servicios públicos, a sanidade ou a xustiza. A situación é grave, pero pode ser reverter. Co esforzo, o agarimo e o compromiso de todas e todos, dos colectivos sociais e apelando á responsabilidade de institucións e administracións. Queremos unha nova política a favor do noso idioma e da súa normalización. Defendemos a lingua galega o seu dereito a ser coñecida e empregada en calquera contexto e sen discriminación ningunha. Exiximos que a xunta derogue o decreto 79 de 2010 fracasado o do plurilinguismo, que só significou que baixasen os niveis de docencia en galego. Queremos a aprobación dun novo decreto que asegure os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas e garanta a oferta de materiais didáticos en todas as etapas do ensino. Tedes máis información na páxina web de Queremos Galego cunha proposta de medidas urxentes, así que permitideme que agora vos comparta os nosos tres puntos mínimos. Consideramos vixentes os objetivos do Plan Xeral de Normalización da Lingua, aprobados por unanimidade en 2004. Aquel Grande Acordo Nacional debe ser reactivado como unha nova política a favor do noso idioma e a súa normalización. Mal o desleixo da xunta e de non se ter posto en práctica nos últimos 15 anos, o Plan Xeral de Normalización Lingüística mantén obxectivos plenamente vixentes, como que compra asegurar o dereito do uso do galego e o deber de correspondelo con presenza e disposición. Pero hai máis acordos cos que cumprir como a Lei do Uso do Galego polas entidades locais, a Lei Paz Andrade, a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos ou a Carta Europea das Linguas. Dous, Exiximos a elaboración por parte da Xunta de Galiza, Estado, entidades locais e coa participación de entidades sociais dun calendario de acción 2024-2027 para aplicación e actualización de todas as medidas deste plan e co recursos necesarios, humanos, técnicos e económicos, para leválo a cabo. En relación a este calendario de acción... Pedimos que contemple a avaliación dos resultados das medidas unha vez aplicadas e as correccións que foren precisas. Animamos a toda a sociedade galega, entidades sociais de todo tipo e persoas a título individual a movilizarse cara un novo rumbo para a lingua galega no día a día e no cotía. O galego ten futuro e depende de nós que así sexa. Vémonos en Compostela o domingo 23 de febreiro, porque queremos galego. Este sábado, 22 de febreiro, ás cinco e media da tarde, unha ruada pola lingua amenizará as rúas de Narón con música tradicional, coxetivo de defender o noso idioma e animar a participar na manifestación nacional pola lingua do día 23 en Compostela. Vémonos este sábado, as cinco e media, na Praza da Gándara. Informa para a Radio Filispín, plataforma Queremos Galego. Moi boas a todas e todos. Eu son Joan Padín e gostaríame convidarvos o espectáculo musical baseado na obra de Rosalía de Castro e organizado pola Sociedade Cultural Medulio de Ferrol que se celebrará o vindeiro sábado 22 de febreiro, as 18 horas, na Capela do Torrente Ballester. Nel participarán Emma López, Nel de Santiago e eu mesmo, Joan Padín. Agardamos verbos Un saúdo. O Concello de Ferrol acolle a terceira edición do Certame o Talentinho. Os rapaces entre 8 e dazoito anos poderán inscribirse ata o bindeiro 14 de marzo nas diferentes categorías que se establecen no Certame. Instrumentistas, vocalistas, danza urbana e lírica, así como variedades. Os finalistas participarán nunha gran gala que terá lugar no Teatro Jofre o Bindeiro 23 de marzo a 7 da tarde, cun xurado de luxo formado por Xavier Vizcaíno, Lucía Pérez, Fátima Pego e Eva Faraldo. Unha gala que será conducida por Joaquín Enríquez e Rebeca Collado. Inscríbete xa no Talentinho 2025. Bases e información en www.otalentinho.es Unha información facilitada pola producción do talentiño 2025. O domingo 2 de marzo tes unha cita en Caranza. Nada máis e nada menos que para comer un cocido caranceiro. Ademais, é moi boa compaña. Quen organiza este maravilloso cocido caranceiro? Pois a Comisión de Festas. Non podía ser de outra maneira. Unha comisión con xente bastante entusiasta que leva dous anos organizando as festas nun barrio que as perdera durante máis dunha década. Pois ben, na Escola Ledicia, non tivo máis días, a Escola Ledicia, por un prezo de 25 euros, 12,50, si é menor de 12 anos, tes o menú garantido, de primeiro sopa e de segundo cocido, bebida, café e postre, proia concretamente. Ademais eh, garantizan que pode repetir prato e hai unha sesión berlún. As comidas organizadas por esta comisión, até agora, sempre deron moi bo resultado, con un ambiente moi festeiro e de confraternización dos veciños e veciñas do barrio. Aínda que non señas de Caranza, podes vir, estás convidado ou convidada. Queres participar? Pois voxe dar o teléfono. 686-83-3495 E repito, 686-83-3495 Colabora coa Comisión de Festas de Caranza no seu Cocido Caranceiro. Si queres tamén, no Facebook, tamén podes localizar esta comisión. Son xente moi festeira e garantizamos que o día 2 de marzo, o domingo 2 de marzo, na Escola Ledicia do Barrio, alí terás festa garantida. O Entroido é unha das festas máis antigas que se celebran en toda a Europa. A súa orixe está nas celebracións das tarefas agrarias e a chegada dunha nova estación que xa se comeza a aulir, a primavera. En Galiza ten moita tradición e moitas denominacións. Coñecese por entroido, antroido, intruido, entruido, entrudo e entroiro. Como se coñece na túa zona? O noso entroido. Mas todos estes nomes teñen a súa orixe no termo latino introitus Que significa entrar e que sinala o que decíamos a Entrada nunha nova estación, a primavera Unha tradición tamén coñecida como carnaval Para os cristián esta festa significa a despedida da carne Antes de comezar a abstinencia na corisma O introido en todo caso é unha época de festa, subversión É moita diversión no que o máis importante é transformarse, disfrazarse e pasalo ben o noso entroido non hai que o pare disfrazarse é por a máscara nada máis levantarse é que é mellor que comer os cocidos das nosas aboas enais pero iso si sí, a música iso non cambia a música cos de sempre coas nosas charangas. xa ou di un refrán noso Vía dentro ido de Pascua, cada amó na súa casa. Que outro ido? Entroido, entroido, entroido, entroido, entroido, entroido, E para disfrutarnos do entroido, Nos informativos de Radio Filispin convidamos vos a ir á aldea O Concello de San Xadurniño celebrará o Benres 28 de febreiro a festa do Entroido Será nunha grande carpa instalada na Praza Ramón Díaz Raña E con dúas sesións Unha a tardiña para a rapazada e público familiar A seis e media da tarde E outra a noite a partir das 8 para persoas adultas Como venga ocorrendo nos últimos anos, o Departamento de Cultura organiza un concurso de disfraces que premiará as mellores máscaras individuais ou parellas, grupos e comparsas. Para optar os premios das distintas categorías, será necesario anotarse antes, escribindo ao seguinte e-mail ou, se cadra, tamén podedes anotarvos mesmo día, ese vendres 28 de febreiro, antes das seis e media da tarde, la carpa instalada na Praza Ramón Díaz Raña. Novelada está na aldea en San Sadurniño, que contará con cantina, valdesa de orellas de balde, e como remate, actuación dun pinxadiscos local, DJ Sebas. <música> Ao día seguinte, sábado 1 de marzo Continúa a Troila do Antroido En San Saturniño A Casa da Cultura Enxerase cos monstruos no camiño De Teatro gazafellos Será as 11 da mañá Con entrada gratuita, con reserva previa No eh, referido email mail Agustín.pérez Arroba Sanssadurnino.gal O peliqueiro Amén, en San Xadurmiño, na aldea, o día 8 de marzo terá lugar no local social da Veiga o entroído da asociación de veciños o castelo de Narahío. Serás 5 da tarde para a cativería con la guagua e as 10 da noite con Patri Prados animando baile de máscaras para adultos. O súa banda Asociación de Veciñanza da Suntanza de Lamas Na aldea ensansado urniño <ríe> Organiza o sábado 15 Un cocido de carnaval Porque que antroido é posible Se non hai un cocido polo medio Pois aquí está o cocido Eso sí, tedes que anotar antes Chamando o 618-838-760 Repedimos 618 Informou desde a aldea cun trancazo do carallo o pequeno monstro. No Centro Social Artabria isto é un non parar. No próximo fin de semana terán lugar varias actividades. Comezamos na sexta feira 21 de febreiro as 19 horas con a atuazón de Peter Panck que chega con o espectáculo Con Lingua propia é unha actividade organizada polo colectivo Brincarmos coincidindo con o Día Internacional da Lingua Materna. Xa no sábado 22, a partir das 13 horas, haberá festa rachada na sesón bermúte do colectivo Pogo de Señoras na súa edizón rosaliana. Esta sesón estará amenizada con a música de Atómica DJ E contaremos con caldo da gloria de petisco. E ademais celebrarase un obradoiro de customizazón de camisolas que poderás lucir na mani do día seguinte. É preciso tracer a túa propia camisola. No domingo chamamos entón a toda a base social da Artabria e a acompañantes a participar na grande mobilización pola lingua convocada por Queremos Galego. Artabria xunto a outros colectivos reintegracionistas de base participarán dentro da mani no bloco laranxa A cita deste é as once medianas marías. Para dar colorido, animamos a levar indumentaria a laranxa. Informa, para Radio Filispín, Silvia Bogó, de Artabria. E isto foi tudo por esta semana. Dispedimos coa canción Queremos Galego, de Pablo Díaz, para nos ambientar a manifestación que vamos todos e todas este domingo 23 a Santiago de Compostela, Baixo o lema Lingua Vital Xa faremos a emergência lingüística Unha aperta e obrigado a todas por estar desse lado Queremos galego na terra noceo Queremos galego na beira do mar. Queremos galego A nosa palanca cala Queremos galegos Na terra e no Queremos galego Na beira doma Queremos galegos Na terra e no Queremos galego Queremos galego na terreno e noceo, queremos galego na beira do mar Queremos galego na terra e queremos, queremos, queremos galego xa A nosa lingua viaxou moito, foi a Brasil antes o porto Tamén en África xente fala, a nosa fala nunca cala